פרק ה. אש ירנה לידידי שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו וישקלהו ויטעהו סורק, ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטו נא ביני ובין כרמי, מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ועתה עוד יענה אתכם את אשר אני עושה לכרמי. הסר מסוכתו והיה לבער, פרץ גדרו והיה למרמס, ואשיתהו בתה לא ייזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושיט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 באוזני, אדוני צבאות, אם לא בתים רבים לשמא יהיו, גדולים וטובים מאין יושב, כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחד, וזרע חומר יעשה איפה. רואי משכימי בבוקר שיכר ירדופו, מאחרי ונשף יין ידליקם, והיכינור ונבל תוף וחליל, ויין משתיהם, ואת פועל אדוני לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתר עב, והמונו ציחי צמא. לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי וירד הדרך והמונה. ושאונח ועלז בה, ויישח אדם ויישפל איש, ועיני גבוהים תשפלנה, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה, ורעו כבשים כדוברם, וחורבות מיחים גרים יאכלו. אוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה חטאה.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 אשר חיציו שנונים, וכל קשתותיו דרוחות, פרסות סוסיו קצר נחשבו, וגלגיליו כסופה. שאגה לו כאן לביא, ישאג ככפירים, וינהום ויוחז טרף, ויפליט ואין מציל. וינהום עליו ביום ההוא כנהמת ים, ונרבט לארץ, והנה חושך, צער ואור, חשך בעריפיה.